Лоура Метушиця і не розуміє. Їй гірше, ніж мені. Я чітко знаю, чого хочу. Якщо це Марк, я хочу чесно зароблених грошей. А якщо не Марк, то нічого. Нічого я не хочу. Автобус приходить о десятій. Заклопотені поліцейські в зелених беретах не тратять на нас бензин. На їхній машині ми би вже і поїхали, і вернулись. Але я б не поїла. Так що добре. З нами їде перекладач. Вона ж керівник групи. Розхрестана жінка в у халаті, яка доросла капіталізму. Байдуже в чому ходити, аби зручно. Я в шортах імені Марка. Вони зеленого кольору. Скоро я, мабуть, прийму іслам. Їдемо. На маленькій відгородженій ділянці піску Лежать речі Марка. Я швидко впізнаю їх. Смокінг, метелик, біла сорочка, шкарпетки. Значить, це був тільки сон, як дорог он. Сільва, здається. От що робить з людиною радіо. Чи все на місці? Запитує в мене розхристана жінка. Портмоне повинно бути, напевне, я знизую плечима. «І годинник», – тихо говорить Лаура. «Марк не носив годинника». Я говорю це і дивлюсь на нею уважно. «Не розумію». «Коли ти пішла, я подарувала йому годинник. Він був радий. Обіцяв зберегти як пам'ять». Лаура раптом відчайдушно зашарілась. «Пам'ять? Про що?» – запитую я. «Потім здогадуюсь. Мені дуже смішно, але я дуже сувора у своїй люті. Як ти могла? Ну як же ти могла? Йому було так погано. Він був такий самотній. Він не хотів тебе засмучувати. Лаурі незручно. А поліцейським байдуже. Вони не просять перекладати наші розборки. А розхристана керівничка жвавішає і оцінюючи оглядає Лауру. Нічого доброго. Товста, 58 років, в ластовинні, фарбована. І звідки береться заздрість? Не знаю, звідки. Але бачу, як керівничка ревниво закушує губу. Ха, молодець, Лауру. Ну і молодець. І тобі не соромно? – запитую я чоловік, діти і внуки є, Лаура киває. Я бачу, що їй не соромно. Сміюсь і цілую її в шуку. Шепочу, сподобалось? Вона хитає головою і заходиться слізьми. Причитає, що ж тепер буде? А що буде? Нічого, як і було сказано. Керівничка з'ясовує щось із поліцейськими, повертається до мене. А в нього була кредитна картка? Я не знаю. Я правда не знаю. Я навіть не знаю, як вони виглядають. Ай, темна ти дівка, призерила, оцідить вона. Поліцейський оглядає мене, як коня на базарі. Чи араби купують лише верблюдів? Ні, коней обов'язково. «Я арабський скакун, кобилиця. Замість покарання мене здадуть у гарем, наложницею чи платником податків. А якщо платником податків, то тоді в дім розпусти». «Де ти була з того моменту, як пропав Марк?» насилу переклала тітка в халаті запитання поліцейського. «От воно». Починає виписуватись негр, ігор, ігорілка. Все це разом взяти тягне на довічне ув'язнення. Лаура топчеться на піску і викликає захоплення перехожих арабів. Зірка, яка падає, щоб встигнути мені на допомогу. Зі мною була. Ні на хвилину її не відпустила. Так бідкалася дівчина. Думала, що її втрачу. Вона рятує мене не просто так. Їй треба буде потім поговорити, обсудити, покаятись. І байдуже, що я могла втопити Марка.